עתה מקרוב אשפוך חמתי עלייך וכיליתי אפי בך ושפטתך כדרכייך ונתתי עלייך את כל תועבותייך ולא תחוס עיני ולא אחמול כי דרכייך עלייך אתן ותועבותייך בתוכך תהיינה וידעתם כי אני אדוני מכה. הנה היום הנה באה <הנה>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 ועוד בחיים חייתם, כי חזון אל כל המונה לא ישוב, ואיש בעוונו חייתו לא יתחזקו. תקעו ותקוע, והכין הכל, ואין הולך למלחמה, כי חרוני אל כל המונה. החרב בחוץ, והדבר והרעב מבית, אשר בשדה בחרב ימות, ואשר בעיר, רעב ודבר יוחלנו. ופלטו פליטיהם, והיו אל ההרים, כיוני הגאיות כולם חומות, איש בעוונו. כל הידיים תרפינה, וכל ברכיים תלכנה מים. וחגרו שקים, וכיסתה אותם פלצות, ואל כל פנים בושה, ובכל ראשיהם כורחה. כספם בחוצות ישליכו, וזהבם לנידה יהיה. כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת אדוני. נפשם לא יסבהו, ומעיהם לא ימלאו, כי מכשול עוונם היה. וצבי עדיו לגאון שמהו, וצלמי תועבותם שיקוציהם עשו בו. על כן נתתיו להם לנידה, ונתתיו ביד הזרים לבז. ולרשעי הארץ לשלל, וחיללוהו, והסיבותי פניי מהם, וחיללו את צפוני, ובה ובה פריצים, וחיללוה. עשה הרתוק, כי הארץ מלאה משפט דמים, והעיר מלאה חמס. והבאתי רעי גויים, וירשו את בתיהם, והשבתי גאון עזים, וניחלו מקדשיהם. כפד אבה, וביקשו שלום, ואין. הובה על הובה תבוא, ושמועה אל שמועה תהיה. וביקשו חזון מנביא, ותורה תאבד מכהן, ועצה מזקנים. המלך יתאבל, ונשיא ילבש שממה. וידי עם הארץ תיבחלנה. מדרכם אעשה אותם, ובמשפטיהם אשפטם, וידעו כי אני אדוני.